Enes ibn Malik radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi alayhi salam ka thënë: "I dëftësoni gjërat për njerëzit dhe mos u vështirësoni. Gëzojini ata dhe mos i bëni që të largohen nga Islami." Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.